jag känner mig nog lite loj. Fantastisk atmosfär du bildar här för oss nu. Jag måste säga att jag blir eh, riktigt imponerad. Och eh, hade dagen haft lite mer av den ständningen som du lyckas bygga upp där då hade jag varit betydligt gladare än vad jag är. Men eh, jag måste säga att det, det känns lite tungt idag. Mm, det är lite så av flera anledningar. För ja, vi har ju båda tuffa veckor som vi alltid har. Även om det är lite, lite bråkigare nu kanske. Och sen så skulle vi titta på en film till den här veckan. Och ja, där söks väl den sista energin ut ur kroppen tror jag. Ja, och jag blev nästan chockad över att det blev så. Därför att hur... Illa en film vi än ska titta på är så brukar det vara en liten ljusglimt bland all stress, bland alla måsten, bland alla deadlines där man känner att åh, oh, nu lägger jag allt åt sidan, jag har en och en halv två timmar att bara titta på någonting och koppla av men det här var nog första gången då jag faktiskt längtade tillbaka till alla deadlines och alla måste och tänkte att nej jag kanske skulle ta och stänga av här och, och jobba lite istället mm. ja men lyckligtvis så behöver man inte lida så väldigt länge med den här filmen och det, det uppskattar jag faktiskt att eh, hur eh, frustrerad och förbannad man än var så kände man, åh, nu tog det här slut redan, och vad härligt då kan jag gå och göra någonting annat men, så det, det var ju något positivt med det hela i alla fall. De har inte dragit ut på fanskapet allt för länge så eh, tortyren blir eh, något mindre än vad man hade befarat i alla fall. Ja men när en förkortad speltid är den bästa kritik man kan ge till någonting då har man en skakig resa framför sig och... Um... Ja, jag föreslog själv den här filmen. Jag föreslog att vi skulle gå ner för den här vägen. Jag förstår mitt kast och lida igenom det här. Men det ska faktiskt bli lite förlösande att prata om det tillsammans med mm. dig. Därför att du hade inte sett den här tidigare. Jag hade sett den sen innan. Och jag har till och med skrivit lite om den här filmen. Och om dålig barnfilm och så vidare. Så äh, det finns mycket här att prata om och det är nästan tragiskt att det bygger på en så älskad barnbok som den här filmen gör därför att den här är nästan en ja institution borta i USA, den är väldigt älskad tillsammans med andra böcker utav samma författare mm. och jag kan förstå varför, därför jag har läst flera av dem och många av dem är ...helt fantastiska faktiskt. Det är jättemycket fantasi, det är jättemycket ordlekar, det är jättemycket värt att tänka över. Men så är det ju gärna när Hollywood ska kasta sig in i det här med ordvitsar och intellektuell humor. De begriper sig inte riktigt på det och det de inte riktigt begriper sig på... Ja, det dränker vi i specialeffekter istället därför att det är ju vad publiken är ute efter. Det var ju därför de kom för att titta på en film av en adaption utav den här författaren. Därför att det finns ju inget annat där som lockar. Nej, nej. Nej precis, Nej, de är ju bara ute efter samma smörja som vanligt och minsta gemensamma nämnaren gäller hela tiden så man litar ju inte på på åskådarna i det här fallet, den saken är ju säker, man vågar inte låta materialet Stå för sig själv utan man måste kleta massa smörja ovanpå för att eh, göra det hela lite hippare och coolare och eh, lite så här roligt edgy som det ju gärna ska vara för att eh, få såväl stora som små och, och finissa. Ja. Mm. Och av den anledningen så har jag hållit mig borta från den här filmen för jag tycker att det vilar något magiskt över böckerna som den här författaren har skrivit och Ja det finns väl inte någon direkt filmatisering av hans verk som verkligen har gått hem med eh, visst undantag från en tidig animerad version från en av hans böcker. Så eh, är jag inte så, så imponerad över filmatiseringarna som har gjorts utan eh, det, det känns så distansierat från eh, källmaterialet. De eh, har inte hittat den emotionella eh, kärnan i berättelsen eller humorn i berättelsen vad som gjorde eh, böckerna så speciella och så fantastiska och uppleva lekfullheten och fantasin som fanns där så eh, därför eh, tog jag verkligen avstånd från den här filmen från första början och eh, Även om jag har varit lite så här nyfiken på att se vad i hela friden det här är egentligen så har jag inte vågat faktiskt. Så det här blev, blev sparken i rumpan för mig i alla fall att dyka in i, i den här filmatiseringen för att se för att se vad, om det är så, så dåligt som alla säger att det är. Och ja, jag har ju inte riktigt ändrat min syn på eh, filmatiseringar av eh, den här författaren efter det här. Nej, den där sparken i rumpan gjorde nog extra ont. Inte när den kom kanske, men i efterhand. Och. Jag kan bara be om ursäkt till dig, det, det var lite hjärtlöst av mig därför att jag vet att du älskar de här böckerna, har fina minnen av dem. Nu har jag svärtat ner det lite, men du ska få chansen att kräka av dig vad du känner här nu under den närmsta timmen eller så. Så det, det kommer nog att kännas alldeles utmärkt kanske efter ett tag med lite terapi och annat. Men, men vi kommer att klara oss ur det här, den saken är säker, hoppas jag åtminstone. Men precis som du säger, det är ju många filmatiseringar som har gjorts av den här Herrens böcker. Några innan den här, några efter den här. Och ja, det är precis som att man inte riktigt kan fatta vad som är essensen i de här böckerna. Man stirrar sig blind på det visuella istället för innehållet och man inser inte att om man drar det för långt åt det hållet så tappar man kontakten med den andra sidan och om man inte håller en bra balans så kommer det att sväja hejvilt och mm. bli en fullständig katastrof av ja, lösryckta intryck och skämt som inte riktigt hänger ihop med någonting och ja... Ett fullständigt virvar. Och man kan ju nästan ironiskt säga att med tanke på att den här historien handlar om ett virvar, röra och kaos så har de ju lyckats att symbolisera det med den här filmen. Men kanske inte på det sättet som de hade förväntat sig. Host, host, harkel, harkel. Men eh, det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på hur ont det än gör. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på The Cat in the Hat, eller Katten, från 2003 i regi av Bo Welch och med manus av Alec Berg, David Mandel och Jeff Schaefer. Det brukar ju vara ett varningstecken. Ju fler manusförfattare det behövs för att skriva ihop en historia, då eh, brukar det skaka rejält i frågorna om du frågar mig. Men ja, den här filmen bygger ju naturligtvis på boken med samma namn, The Cat in the Hat, skriven av Theodore Giselle under pseudonymen Dr. Seuss. Och ja, som sagt, Dr. Seuss böcker är väldigt speciella böcker. Han har suttit och rimmat en hel del. Det visuella är väldigt speciellt, om vi säger så. Och det har man ju försökt att anamma... Kanske lite för mycket i de olika filmatiseringarna här och mm. det är väl ett av problemen, det blir mycket visuellt över substans och med tanke på att Dr. Seuss böcker har väldigt många moralkakor, väldigt mycket att fundera över och väldigt mycket sunt förnuft så känns det konstigt att det har man nästan helt förbisett därför att titta här, vilka lustiga små hus de bor i, det är mycket viktigare att vi visar. och Oj, titta, katten har en hatt. Ja, det, det är ju naturligtvis det viktigaste i, i hela den berättelsen. Ja, man har ju eh, verkligen gett sig in på att ja, strukturera det visuella på, på sätt och vis. Man har försökt skapa en, en fantasivärld och på ett sätt så tycker jag att själva sättet som de har realiserat världen på i den här filmen är relativt godkänd i alla fall. Den är ju så överstiliserad och småtokig i sin utformning så att det känns faktiskt lite Dr. Seuss över det hela Sen har de ju gått naturligtvis för långt med det hela men det, det finns en hel del visuella aspekter med den här filmen som för mig att och tänka lite tillbaka till, till böckerna och, och känna att ja det, det här känns faktiskt helt okej. Okay. Mm. Om det inte vore för... Vissa tabbar man ju här också. Men det, det sparar vi till. Vi går in mer på det visuella tycker jag. Ser man till bara berättandet i The Cat in the Hat-filmatiseringen här så... Ja, så börjar det åtminstone med lite ord som man känner igen med eh, introduceringen av världen. Så långt så gott. Men sedan börjar mer och mer av berättelsen som man baserar filmen på och, och försvinna till förmån för äh, skit som inte hör hemma där. Eh, man har... Eh, Valt att gå med, med ganska grova sexskämt in i en, en kär barnfilm. Man håller på med hemska stereotyper som man håller på att utnyttja och skrattar åt. Man håller på med någon sorts hip referenshumor som slutade vara aktuell Ja, ett år innan filmen släpptes tror jag och som är helt irrelevant nu för tiden och ja, det är så mycket som man har kletat på eh, den här berättelsen men någonstans där så finns det ändå lite grann kvar man följer åtminstone i, i grova drag det som händer i boken där så att det inte är helt förlorat men med allt det Gegg som man har kastat in här <laughs> ovanpå det hela så är det extremt svårt att känna igen berättelsen och kunna njuta av berättelsen för det är bara vidrigheter som kastas emot en istället för en, en fin familjeberättelse som alla kan njuta av som åtminstone jag tycker att den här filmen borde vara så har det ju blivit ett, ett riktigt monster det här Ja, monster är faktiskt en ganska bra beskrivning på det här. Men vi måste ju ändå säga att de har fångat essensen utav vad den här historien handlar om. De har rätt början, de har rätt mitt och de har hyfsat rätt slut åtminstone. Alla elementen finns där. Men istället för att bara göra en trevlig familjefilm eller barnfilm vilket man nu satsar på så har man... Ja, förväxlat lite vem den här filmen egentligen tillverkas för. För om man bara ser på ribban utav skämten här som du nämnde så finns det en hel del sexuella referenser, det finns en hel del underbältet humor och mycket annat. Och för mig skriker det inte en barnpublik, det skriker inte heller en Ja, familjepublik. Det här skriker vuxen publik. Det här är mer eller mindre en parodifilm på den klassiska bokhistorien som är gjord för vuxna som kanske har tvingats att läsa igenom den en gång för mycket och de behöver något tillfredsställande där de kan sitta och tänka en massa dumheter om den. Det är den enda logiska förklaringen jag kan komma på till att de har gjort så här därför att... Varför? Det här är en älskad barnbok, Varför sexskämt? Det finns ingen logik där överhuvudtaget. Jag vet att andra filmstudios och andra filmmakare kan få in vuxen humor i barnfilm och göra det så subtilt, så snyggt att de vuxna som sitter och tittar, de kan fnissa till och tänka, åh oh ja, där, där kom det. <hihihi> och barnen, de märker ingenting därför att det går så långt över huvudet på dem. Mm. Men här väljer man att vara så grov man kan, så övertydlig man kan och så upp i ansiktet man kan också. Det kan inte gå någon förbi att man gör en referens till det ena eller det andra därför att så som de står och viftar med det, så som de står och pekar på det så som de står och blinkar mot kameran ja, det är helt omöjligt att inte fatta vad det är man menar egentligen. Och det skrämmer mig lite grann faktiskt. Därför någonstans har ju någon tyckt det här är en kanonidé. Någonstans har ju någon lyckats övertala alla skådespelare i den här filmen och de som också äger licenserna till det här att det här är en bra idé. Och det gör mig panikslaget nervös. Ja vad är det för människor som sitter och har kontrollen över det här materialet egentligen? För ja, subtilitet det existerar ju verkligen inte i, i The Cat in the Hat här utan det är bara rakt upp i ansiktet på publiken och det hade inte förvånat mig om diverse kroppsdelar hade viftats framför kameran också för det var i stort sett bara det som saknades. –för att ja, sexskämten skulle gå ännu ett steg här. Men ja, det, det finns ju bara sådana moment om och om igen. Kanske inte bara sexskämt, men allting som de gör– –måste ju göras så extremt som det bara går. att eh, De tar i från, från fortknölarna och uppåt i allting de ska få fram här– och, det, det skapar en så stor dissonans mellan mig och eh, filmen att det finns inte en, en möjlighet att jag eh, kan ta mig an det här och finna någonting och reagera på till slut för eh, det var bara som en järnridå slogs upp mellan mig och filmen till slut så jag bara satt och stirra eh, rakt mot skärmen här och kunde inte... Eh, koppla på några känslor överhuvudtaget till slut. Efter att all eh, frustration och ilska eh, som hade bubblats mot mig till slut hade eh, bubblat över så fanns det bara, bara tomhet kvar. Och ja, det är väl lite grann så filmen fungerar också. Den bara öser allt möjligt värdelöst mot en tills det har eh, tagit slut och då, då finns det bara ingenting kvar. Tyvärr är det ju så ja och jag måste göra en liten referering till det visuella här just därför att man har fokuserat på att göra det här till en visuell film istället för en ja, manusdriven film. Och det är lite det som är problemet här också därför att man väljer att dra någonting till sin spets så mycket att allt i den här filmen är överdrivet. Byggnaderna är överdrivna, kläderna är överdrivna, miljöerna är överdrivna. Ingenting här känns direkt normalt. Visst, man kan kalla det stiliserat precis som du gjorde, men det ser ju ändå inte särskilt realistiskt ut. Och det är ett enormt problem här därför att när vi introduceras för huvudrollen den som ska vara den drivande faktorn i den här historien som ska vara en väldigt överdriven, excentrisk och magisk rollfigur så betyder ju det för att han ska kunna vara excentrisk, magisk och överdriven då måste han ju gå ännu längre än vad man redan har valt att lägga ribban för filmen och det gör ju att det blir så... Överdrivet att man inte kan ta det på allvar alls. Och där har vi problemet. Det är det huvudsakliga felet med den här filmen. Man la ribban alldeles för högt på det bizarra och sedan insåg man att oj, jag just det. Allt det här ska ju tillkomma också. Ja, vi skruvar bara upp volymen på det. Ja. Så funkar det tyvärr inte. Det blir bara högljutt, det blir inte annat. Och det är väl ungefär så jag kan summera manuset till den här filmen. Det är extremt högljutt. Ja, på alla håll och kanter så är det väldigt högljutt, ja. Och ja, den här huvudrollen, den här magiska katten som träder in i barnens liv här, han... Han havererar på, på alla fronter också. Han kan inte bära upp den här filmen. Och ja, Jag undrar om inte den här rollen skulle kunna vara skriven åt en helt annan skådespelare från första början. Att man har blickat tillbaka mot Grinchen till exempel och sett vad... Jim Carrey åstadkom i den här rollen och den eh, uppsjö av stållig komik som han kan få fram även om man är hindrad av extrem maskering mm. och eh, att man har erbjudit honom rollen och, och skrivit rollen åt honom och lämnat mycket plats åt hans eh, typ av agerande och att han har en förmåga att hitta på det, det roligaste saker i stundens ingivelse men att det inte riktigt gick vägen att eh, Jim vägrade gå med på det och sen så fick de se sig om efter en någorlunda duglig ersättare och så hamnade de på... Eh, det skådespelaren som tog sig an den här rollen och där finns det ju inte riktigt samma kaliber i vad denna människa klarar av och prestera. Och det är nog även i eh, hans eh, spånerier och försöka hitta på roliga saker i stundens hetta som har lett till en del av det här eh, mer absurda eh, vuxenskämten här för eh, det är ju lite åt det hållet som eh, Mike Myers har en, en, en tendens att gå. Det är intressant när du tar upp den idén faktiskt därför att när man tittar på The Cat in the Hat så kan det ju inte gå någon förbi att en hel del av effekterna här och upplägget här och hur den här rollfiguren agerar skulle kunna vara inspirerat av The Mask. Mm. Och den rollen gjorde ju Jim Carrey med stor framgång. Så att jag, jag kan faktiskt tänka mig att de har haft honom i åtanke han kommer att göra den här rollen så att vi skriver den precis som han skulle ha agerat den. han har sagt nej de har tänkt typiskt vem ska vi nu be och Mike Myers stod där och viftade med armarna och sa ta mig, ta mig, jag vill, jag vill spela den här och precis som du säger, Mike Myers har ett intressant skådespeleri han är kapabel till en hel del, Jim Carrys nivå är han inte riktigt på hans mimik kan Myers inte riktigt efterhärma så ja, det är inte riktigt samma kaliber här men innan vi går vidare att prata om varför det här inte riktigt funkar så bra som de hade förväntat sig det är väl hög tid att vi tar en liten närmare titt på um, vad handlar egentligen katten eller The Cat in the Hat om? Jo, det bongstyriga busfröet konrad och den kontrollkrävande tråkmonsen Sally är ensamma hemma. Det regnar ute och det har tråkigt. Deras mamma ska ha en viktig middagsbjudning på kvällen så det får absolut inte stöka till det där hemma. Då hör det en duns på ovanvåningen. Det går upp för att undersöka ljudet och där finner det en stor talande katt med en lång randig hatt. Han erbjuder barnen en dag full av upptåg och fantastiska upplevelser. Sally och Conrad går med på kattens erbjudande och han introducerar syskonen för en ny värld av allhandat tokerier. Men saker och ting går snart överstyr och barnens hem blir nästan till ett katastrofområde. Conrad och Sally försöker att övertala katten och ställa allt i rätta innan deras mamma kommer hem. Men det är lättare sagt än gjort. Allt barnen ville var att ha roligt, men nu har deras roliga stund förvandlats till en riktig mardröm. Och bara det här tycker jag låter jättelovande. Premissen för The Cat in the Hat är magisk helt enkelt. Men tyvärr har ju Hollywood en tendens att vilja ösa på lite grann därför att en sån här enkel handling, ja... Det är lite för enkelt för oss. Vi tar och slänger in lite familjeproblem. Vi tar och slänger in lite jobbryderier. Vi tar och slänger in lite andra referenser. Vi tar och slänger in lite andra problem. Nu, nu börjar det bli fullsmockat med allt möjligt. Och ähm, någonstans i den förvandlingen som manuset genomgår och som sedan filmen genomgår försvinner all kärlek All magi och all glädje ur den här produktionen. Och det blir, ja, bara ett dött skal kvar att sitta eh, och titta på. Jag måste dock erkänna, visst, det var ett par skämt här och där som jag fortfarande kan le lite vakt åt och tänka, ja, jo, men det där var kanske lite småskärmet och okej, okay, det där var lite små och roligt. Men om det dröjer tio. 15 eller 20 minuter mellan de där skämten då är de inte tillräckliga för att bära upp allt det här och um, bara för att någon springer runt, tokar sig, skriker och blinkar mot kameran så betyder inte det att det är underhållande Men uh, det verkar ju filmen ha fått för sig att uh, det är så uh, mm, där blir det ju en, en viss klyfta mellan, mellan oss och dem så att säga sen det de har klistrat på här med extra rollfigurer och ytterligare problem för att göra det hela mer tilltalande och spännande det ja, jag kan se lite grann varför de kände att de, de behövde brodera ut kärnberättelsen lite grann men de har ju valt att gå åt helt fel håll och skapat en en sån kaotisk rolllista här som gör allihopa ja, väldigt svåra att tycka om det finns inte direkt någon sympatisk person här möjligtvis med guldfisken borträknad så är det ganska så obehagliga människor tycker jag som man får stifta bekantskap med och där blir det Ytterligare en klyfta mellan mig och den här filmen faktiskt. Jo men poängen är ju att man ska sympatisera med barnen i den här historien- de har tråkigt, de vill ha lite roligt. Det är väl en svår och elak värld som inte tillåter barn att ha kul, eller hur? Och här dyker någon upp som ger dem chansen att ha lite roligt. Men de går lite för långt och de hamnar i problem. Oj då, nu, nu måste vi ju hjälpa dem att komma ur den här knipan. Därför att de är ju så söta och snälla, de här barnen egentligen. Det är bara det att de har ersatt de här två barnen med två helt andra barn som är helt omöjliga att tycka om därför att den ena är jag självdestruktiv till nivå nivå som är helt sinnessjuk och den andra är så emotionellt död att jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om henne. Hon, hon är bara där helt enkelt, hon är en kropp inte så mycket mer och där gör man ju det största misstaget överhuvudtaget. Har man inget engagemang i barnen, då har inte den här filmen någonting att komma med egentligen. Ja, katten är motorn för historien, absolut. Det är den som kommer med upptågen, det är den som kommer med magin, det är den som ställer till problemen. Men det är inte den vi ska sympatisera med. Det är ju, som sagt, barnen. Och har barnen ingenting som är tilltalande eller ingenting som gör att man knyter an till dem Ja, då sitter man ju bara och tittar på två personer som är på väg att råka illa ut. Men ja, det bryr jag, inte jag mig om. Jag tycker inte om dig i vilket fall som helst. Och där är ju en dissonans som är en katastrof från sån här historia. Och jag vet inte alls vad de tänkte när de skrev de här två rollerna. För vi har ju Konrad och vi har Sally. Där Conrad är upptågsmakaren som hela tiden ställer till problem. Och Sally är hon som är... Ja, så överdrivet duktig och så överdrivet regelföljande att det är verkligen två exakta motsatser här och någonstans så har de ju hamnat ur balans och det är kattens jobb att försöka ge tillbaka dem livsgnistan eller vad man ska kalla det, sinnet för att vara lagom, men... Jag tycker inte att Spencer Breslin och Dakota Fanning som spelar de här två rollerna är tillräckligt skickliga för att förmedla det här. Nu har de ju ett fruktansvärt manus som de jobbar utifrån så de kan ju naturligtvis inte ta hela skulden här. Men det de levererar är inte särskilt imponerande. Vi har sett många imponerande barnskådespelare tidigare i den här poddserien. Men i det här fallet så måste jag säga att hur mycket de än försöker så känns det så felriktat. Ja, det är, det är ju inte några direkt imponerade insatser av barnen här. Men ja, de har ju verkligen allting mot sig med, med hur den här filmen är, är skriven, hur den är regisserad. Ja precis allting gör att deras insatser det de går rakt ut i, i tomma intet. Men det finns ändå vissa aspekter i Spencer Breslins och Dakota Fannings agerande som är helt okej okay och som ger mig kanske en, en liten strimma hopp men nej, det är, på det stora hela så faller de här båda ungarna väldigt, väldigt platt. Det blir så inte intetsägande och eh, oengagerat i, eh, i hur de här barnen presenteras. att eh, jag, jag kan inte knyta band till dem, jag kan inte heja på dem. Det, det blir bara en, en enda stor gäspning med, med de här figurerna och nej de är, de är verkligen skruvade allt för långt åt sitt håll där och det, det går inte att, att finna någonting direkt hos dem som man tycker om tillräckligt mycket för att, för att eh, riktigt kunna knyta band till dem där. Men vet du vad, jag ska vara lite snäll och ändå säga att jag, jag förstår att de försöker åtminstone det här. Mm. Jag skulle snarare vilja lägga all skulden på regissören och på manusförfattarna. För det de har fått att agera efter, både i manus och regi, det är inte bra. Jag tror inte de hade kunnat prestera så mycket bättre med det här materialet. Så visst, Spencer Breslin... Mm, påfrestande på sitt sätt, och Dakota Fanning mm, påfrestande på ett annat sätt. Men de gör ju vad de kan. De ska vara barn. De är barn i den här historien, så mycket vill jag ge dem. Så att visst, de försöker. Felet är inte deras. Det finns gott om andra personer i den här filmproduktionen som helt klart förtjänar att få skulden betydligt mer än vad de här två gör. De är där. De försöker skådespela. De har ett resultat som är tveksamt för att säga det mildt. Men ja, det kunde ju varit mycket värre. Det måste jag ju erkänna. Ja, det, det är ändå kapabla barnskådespelare. Men ja, de har ingenting att arbeta med här. Så jag håller med. Det, det går inte att klandrar Fanning och Breslin för det här utan de gör absolut allt de kan här och det levererar väl ändå de mest imponerande skådespelarinsatserna i den här filmen och det säger väl också en hel del av det som kommer skall i den här rolllistan tror jag Ja, vi har ju redan nämnt honom så det är väl lika bra att gå in på den största pajasen i den här rolllistan det vill säga Mike Myers själv och jag ska faktiskt vara ärlig att säga att när jag hörde att han skulle spela The Cat in the Hat, då hade jag en liten förhoppning över att det här skulle kunna bli bra, därför att Myers har komisk timing. Han har fingertoppskänsla. Han kan leverera historier och prestationer som är både skärmiga, har glimten i ögat och kan få en att gapskratta. Men jag glömde då att vid den här tiden, ja, då hade han ju börjat att göra betydligt mer sexskämt. Och det följde ju tyvärr med in i den här historien också- och jag vet inte vad du tycker men när det dyker upp sex skämt i en familjefilm så blir ju stämningen snarare obekväm än någonting annat. Och um, ja, jag har sett den här filmen tidigare. Då var jag riktigt obekväm i tv-soffan och undrade vad tusan de höll på med. Den här gången hoppades jag att ah, men nu vet jag ju ungefär vad det är jag kommer att utsättas för. Det kommer ju inte att bli lika illa, men axofel jag hade. Jag satt och vred mig minst lika mycket den här gången och undrade hur tusan tänkte man här. Var det inte någon gång de Majors själv måste ha tänkt, men vänta nu här, är det här helt rätt med tanke på både historien, med källmaterialet, med rollfiguren, med allting? Även tusan! Det är ju roligt med lite sexskämt och annat här och där. Vi fortsätter med referenserna om kastrering, att skära av sig kulor, att eh, utsättas för både det ena och det andra. För det, det är ju precis vad åtta till tioåringar vill titta på ja eller hur är ja, den här rollfiguren är ett hån det är ett hån mot boken mot filmen mot alla rollfigurerna i filmen mot publiken det är verkligen ett hån mot allt och det känns som, som Mike Myers verkligen går in för och, och verkligen förnärma och förlöjliga allt och alla inte minst sig själv i den här rollen faktiskt. Han verkar vara inne i en självdestruktiv period eh, när han gjorde The Cat in the Hat här för eh, jag hade ingenting som klickar. Det finns ingenting jag känner igen riktigt med, med Mike Myers lite lekfulla sätt att agera. Här är det mer aggressivt än någonting annat. Och ja, det, det hör inte riktigt hemma här. Och det, det finns ingen ingen timing kvar i sättet han, han levererar repliker. Han har ingen närvaro i, i den här rollen. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta något positivt med den här karaktären. För rent visuellt ser han ju horribel ut till en början också. <laughs> Den här direkten han har fått på sig, det kan ju inte ha gjort det lätt för honom till en början att eh, få fram någon sorts... Eh, kroppsspråk för det, det måste ha varit jättesvårt att, att röra sig och ansiktet är ju nästan genkakat av eh, ja, vad som ser ut att vara en billig butterix som de har limmat på honom där och sen spacklat över eller vad, vad i hela friden de har gjort eh, det ser hemskt ut och det har säkert varit hemskt för Mike Myers att, att jobba i den här kostymeringen men eh, ja det är ändå ingen ursäkt för vad som kommer skall med den här rollfiguren för det, det finns bara hemskheter som kommer ur katten här och ja det, det finns ingenting med den här rollfiguren som knyter an till karaktären jag har lärt känna, han går ju uttryckligen till attack mot boken bland det första han gör nästan och, och förringar källmaterialet. Och ja, jag vet att boken är på det här viset, men jag är då inte lagd på det här viset. Så jag kommer att gå åt ett helt annat håll. Och visst, han har valt att gå åt ett helt annat håll. Och det har ju fått vissa konsekvenser som gör att det, det inte riktigt fungerar. För, um, oj, vad, vad det här går galet. Det ska... Eh, kläs ut i, i drag och eh, lekar lite med, eh, med kvinnokläder på. Alltid roligt. Man ska ta och eh, göra narr åt både det ena och det andra. Man ska vara så elak som möjligt i den här rollen. och Jag vet inte om det är Mike Myers som har eh, drivit fram de delarna i karaktären men jag tvivlar på det för han känns verkligen inte bekväm i någon av replikerna han får ur sig. Det brukar finnas en viss charm i hans röst i hans leverering men här är det bara är det bara ilska tycker jag. Ja, i alla fall en väldigt aggressiv typ av humor för han slutar ju inte le, han slutar ju inte skratta och han slutar ju inte blinka men där är en viss passiv aggressivitet i allt som sägs och allt som görs och det som jag tycker symboliserar det riktigt väl, det är när de gör ett litet skämt om tv-shop där det visar upp hur tokigt det är och hur överdrivet det är och katten pratar med sig själv och försöker sälja in en produkt och så vidare och det går så långt att han hotar att ja, knivhugga sitt eget jag och han blir så aggressiv att han råkar hugga svansen av sig och får sedan panik av det och så vidare. Och inget utav det här tycker jag riktigt känns som Barnfilm. Det är en tafflig tonårskomedi som man kan ha med sådana saker. Och det känns, ja kanske inte bra men förståeligt åtminstone. Men det är inte heller målgruppen för det här. Det här är en film som riktar sig till barnfamiljer och barn. Och att hugga av svansen, även om det är lite tecknad filmattityd över det hela. Det är bara så fel, jag menar i en tecknad film kan man acceptera det därför att figurerna är så överdrivna. Katten i hatten här ser ju ändå förhållandevis äkta ut att när man gör någonting sådant, ja då kommer ju barnen i soffan att reagera naturligtvis. Jag menar jag reagerade bara för att jag tyckte att det var så oerhört taffligt och fel. Vad går då genom ett litet barnshuvud när de ser någonting sådant? Och nej, jag är inte ute efter att moralpredika. Man får visa sina barn det man tycker att de är kapabla att ta till sig. Jag tycker bara att i allmänhet så är det här en väldigt låg och väldigt dålig nivå att ha med i ett sånt här projekt. Och jag är förvånad över att Majors överhuvudtaget ställde upp på det här. Det stämmer inte alls överens med de filmer som han har gjort tidigare. Det stämmer inte överens med den typen av humor han har producerat tidigare. Och det var kanske ett behov av att få göra någonting nytt helt enkelt. Men det här är inte rätt väg att gå. Jag är extremt besviken på Mike Myers och... Ja, det här är ju en av de rollprestationerna som mer eller mindre innebar slutet på hans karriär. Det var inte den som riktigt tippade honom av kanten, men den förde ju honom betydligt närmare den om vi säger så. Det är en annan film som såg till att sätta den sista spiken i den kistan. Men ja, det här hade kunnat bli någonting så enormt bra och så väljer man att lägga ribban här. Mm, ja det är ett eh, extremt stort mysterium det här hur eh, de har valt att, att porträttera katten i den här filmen. Att de har gått så pass långt. Ja det är helt främmande för mig hur man kan tänka att det här hör hemma i en film som ska vara en, en angenäm stund för en familj. Och helt plötsligt lägga in mord, hot och lemlässningar i, i det hela. Det, ja, äh, även om jag inte är, är den mest pryda människan i, i världen och kan äh, stå ut med både det ena och det andra, så reagerar till och med jag på någonting av det här slaget att hur kan det här få lov att existera i en film som ska ses av barn överhuvudtaget det är ingenting som rättfärdigar det hela det fyller ingen funktion överhuvudtaget heller och Ja, när man pratar om fylla funktion så är det väl inte mycket med den här filmen som kanske gör det heller. <laughs> eh, så de är åtminstone konsekventa i det avseendet. Men jag gösses ja, vad va katten har blivit till en, en mardrömsfigur i den här filmen istället för att. Vara någonting så magiskt och fantasiäggande så, så har det blivit en, en modig skalning helt enkelt. Ja, det har ju blivit den typen av rollfigur som man inte riktigt associerar med den här typen av historier. Det är ju någon som inte har någon respekt alls för regler. Det är ju någon som inte har någon respekt alls mot andras väl och ve och gör lite vad som faller honom själv in. Och det kan vara väldigt intressant beroende på vilken typ av historia man stoppar in den sån rollfigur i. I det här fallet, ja. Det är inte riktigt så jag föreställer mig katten. Visst, någon som är omdömeslös. Visst, någon som tar ut svängarna. Visst, någon som leker och bryr sig inte riktigt om att saker går illa. Men inte på den här nivån. Det här är långa vägar värre än katten i boken, så som jag minns honom. Och um, Nej, det, det finns inte något sätt jag kan ursäkta den här rollprestationen på- de få skämten som funkar, det lilla där man kan se den sanna Mike Myers sticka fram och blinka mot kameran, det är alldeles för lite. Så tyvärr, det här är en av Mike Myers absolut sämsta roller. Där finns inget förmildrande med den överhuvudtaget. Det är en skymf mot både källmaterialet och Myers själv. Så jag förstår varför den här hjälpte till att sabba hans karriär. Jag kan inte låta bli att tycka synd om honom. Men det är den enda emotionella känslan jag är villig att ge honom. Ja han har sig själv att skylla i många avseenden här tror jag. Och eh, ja, jag, jag kan inte lida allt för mycket med, med Mike Myers i det här fallet. För det här är, det här är fasansfullt faktiskt att uppleva. Det är nästan så att man vill lunda och, och slippa se elendet för ja, det, det är verkligen öms tragiskt och öms förnedrande och ömsom som gör det mig riktigt förbannad att se, se den här rollen och den här rollprestationen nej Mike, det är nog bra att du, du fick en liten timeout för att tänka igenom din, dina val här i livet. Och jag hoppas att du, du kommer tillbaka med, med gott humör och, och en helt ny energi. För ja, det, du har ändå någonting att, att ge fortfarande. Det borde hoppas så tror jag. Jo men nu har kanske inflationen på honom gått över och man har valt att glömma bort de här filmerna som vi nu är framme och påminner folk om igen så oj för den sakens skull. Men ja jag hade inte haft något emot att han kom tillbaka bara han har lärt sig sin läxa och gör en bättre rollprestation och är lite mer omdömesrik när det gäller att välja ut roller. Men innan vi lämnar karaktärsgalleriet så har vi två stycken rollfigurer som vi vill bara nämna i förbifarten. Den ena är, ja, mer eller mindre med i originalberättelsen, åtminstone precis i slutet, för det är ju naturligtvis Konrads och Sallys mamma. Och så är det deras granne som är väldigt flörtig och vill gifta sig med mamman här. Och de här två, de är ju en av sidohandlingarna som har lagts till i den här historien för att det ska bli mer dynamik, för att det ska bli intressantare. Men i långa loppet så bidrar inte det med så mycket till den faktiska handlingen överhuvudtaget. Det enda det bidrar det är att man naturligtvis inser att den skärmiga blinkande grannen egentligen är ja, en riktig elak typ som bara är ute efter mamman därför att hon är snygg och henne vill han ha och barnen, de tänker han göra sig av med på bästa möjliga sätt. Skicka dem till militärskola och liknande bara för att de ska försvinna så att han kan ha mamman själv och ja, en sån vill vi naturligtvis inte ha. Och mamman, hon är... Ja, en klassisk blondin på så sätt att hon verkar inte riktigt veta vad det är som händer ens när hon står och tittar på det utan hon är väldigt, väldigt, väldigt blåst här och det känns så väldigt synd för de har ju ändå kompetenta skådespelare till att göra de här rollerna och jag undrar hur tusan de har övertalats till att göra det här. För vi har ju Kelly Preston här som Mama Joan och Alec Baldwin som Lawrence Quinn, det vill säga den här sluskig grannen. Och de har gjort bra prestationer tidigare, de har gjort fantastiska filmer. Varför ställa upp på något så här fasansfullt? Ja, det, det är nog många som har ställt upp just på, på grund av att det är en Dr. Seuss filmatisering och man som många andra har så kära minnen av de här barnböckerna och eh, på pappret så ser det här säkert ut att vara en hur bra film som helst men ja när man väl är, är mitt i smeten och speciellt när man ser resultatet så kan det ju vara lite annorlunda. Och här är väl både Alec och, och Kelly med i det här gänget som har skrivit på för att de ska göra en, en härlig Dr. Seuss-filmatisering. Men eh, ja, så har de hamnat i den här smörjan. Och eh, ja, mamman i, i familjen, hon har ju åtminstone ett gott hjärta. Och eh, hon vill andra väl. Hon är kanske inte den smartaste individen i världen men hon gör så gott hon kan och ja det är, det är väl hennes sak. Det händer inte ett dugg mer med den här rollfiguren. Hon ska bara vara där för att ja i stort sett sätta premissen för eh, filmen igång och avsluta den på slutet och sen är det bra med det. Så Kelly Preston har ju i stort sett ingenting att göra här. Och det är nog bra det för då har man desto mindre att klaga på. När det gäller Alec Baldwin som den här vedervärdiga grannen så eh, ja, vet jag inte om jag ska skratta eller gråta åt hans eh, prestation här. Det är så extremt överdrivet naturligtvis för det är ju allt annat här också och de har gått till enorma längder för att göra Alec Baldwin så sluskig som möjligt och visst han, han lyckas med det men alltså den här sidohandlingen är så tråkig och onödig och frustrerande och övertydlig nej det är helt hemskt att eh, bevittna eh, Alec Baldwin i, i den här filmen. Om han hade klippts bort så hade filmen varit betydligt skönare tror jag för det är extremt enaverande att se på den här grannen Quinn och hans eh, fasoner där. Det eh, kunde inte locka mig till eh, varken fniss eller skratt eller någonting annat än att bara eh, kanske dunka huvudet i väggen ett par gånger och försöka glömma bort det jag nyss hade sett. Och eh, ja, där vill jag nog faktiskt lämna den där rollfiguren- för att aldrig mer återbesöka den. Ja, men då gör vi så. De här två rollfigurerna har inte så mycket att komma med. Kelly Preston och Alec Baldwin- de gör ju naturligtvis vad de kan med vad de har fått och tyvärr så är det inte särskilt mycket. Så de kämpar med någonting som egentligen i långa loppet är fullständigt meningslöst. Men de är där och det skulle kännas fel att vi inte tog upp dem därför att de har ju blivit en väldigt relevant del av handlingen utan att påverka den särskilt mycket. Hur udda det än kan låta. Så vi lämnar karaktärsgalleriet och vänder oss till det visuella. Den stora festen, så att säga, i den här filmen. Och precis som du sa tidigare, det är en väldigt stiliserad värld vi möter här i Cat in the Hat. Med eh, väldigt speciella byggnader, väldigt speciella bilar, väldigt speciella trädgårdar och väldigt speciella färgval på alla kläder som vi möter. Och någonstans så... Kan jag ändå uppskatta det här? Det hade varit en rolig del i en annan berättelse men just i och med att man ska dra det till nästa steg, att man ska överdriva ännu mer så blir det kaka på kaka på kaka och det blir alldeles för mycket till slut. Jag kan inte låta bli att tänka på A Nightmare Before Christmas som ett betydligt bättre exempel där för att understryka hur fantastisk Halloween och julvärlden är så ser man verkligheten som också är väldigt stiliserad men har gjorts betydligt gråare, betydligt plattare och betydligt mer ja, realistisk på det sättet. Här har man gjort det som, ja, verkligheten på LSD eller något sådant. För det är nästan chockatade färger vi stöter på. Och det dröjer inte länge innan det blir överspel på allt vad färger heter. Ja, det, det färger är det ju verkligen gott om. Och, ja, just färgerna, jag tyckte om det hela. Det, det sprakade och sprudlade i, på den fronten i alla fall. så Där fick man sitt lystmäte, tycker jag. och Sättet som de har byggt upp världen, ja det är, det är helt eh, okej okay på många sätt och vis. Om man hade gått ifrån skissstadiet på det de försökte utveckla. <laughs> För eh, helt plötsligt verkar pengarna ha tagit slut eller någonting i hur de har realiserat eh, den här världen. För ja, det är ju inte så väldigt imponerande om man ser till specialeffekter. Det är ju skarvar som syns hela tiden där. Mm. Husen är hur snygga som helst i eh, arkitekturen. Men i uppbyggnaden där så är det ju så påtagligt fake att eh, det blir. Ja, mer än vad jag kan tåla i alla fall. Och sedan på detta ska det komma ytterligare specialeffekter som är ännu sämre utförda och som klassar än mer mot eh, ja, färglagret som ligger under den. Och så blir det så kaka på kaka på kaka och sen är det bara en enda stor färgkalla balik av saker som inte passar samman mm. och som bara skär sig mot varandra. Lyckligtvis så tycker jag det bättrar sig i interiörerna i den här filmen där de eh, har kunnat sansa sig lite grann och har fått upp en, en snygg scenografi här och, och fått till stånd en, en, en lite så lagom fantasirik miljö som eh, fungerar mycket på grund av att det då inte behövs några digitala effekter. För eh, så fort det blir sådana inblandade i interiörerna så blir det naturligtvis eh, en riktig sörja där också. Ja, det här är ju tidigt 2000-tal, så de digitala effekterna är ju inte så bra som man hade önskat. Det har ju utökats och förbättrats radikalt under de senaste tio åren och även om man fortfarande kan se skarvar på digitala effekter så är det ju en helt annan upplevelse vi får av dem idag jämfört med då. Så jag kan ju förstå att de har valt den väldigt färgglada och överdrivna stilen just därför att då kan de digitala effekterna smälta in lite mer. Och i vissa sammanhang, ja, det gör de faktiskt. Jag kan ge ett solklart exempel där jag tycker att det fungerar. Och det är på maskinerna som The Cat tar med sig mot slutet av historien. Därför att där har man blandat praktisk effekt med digital effekt till ett... Ja, ganska tillfredsställande resultat. Det är ingenting världsomvälvande eller någonting sådant. Det såg bara väldigt trevligt och tilltalande ut. Och stämde hyfsat överens med källmaterialet också. Så det kan jag inte förneka att jag blev väldigt glad att se. Samma sak med bilen som han kör runt i. Även om de hittar på en hel del konstiga saker med den där jag inte riktigt vet vad de håller på med. Men som effekt tycker jag att det är intressant och tillfredsställande. Men annars, nej, de, de digitala effekterna här överlag är inte snygga. Det ser påklistrat ut, det ser fejk ut och det spelar ingen roll hur mycket färg de lägger in i filmen. Det täcker inte över allt det här. Men trots det så vill jag ge filmen en liten eloge också just därför att de har valt att ge Michael Myers en ja, lite småful kattdräkt att ha på sig. Därför att Alternativet skulle vara att de hade gjort en CGI-figur som barnen skulle interagera med. Och med tanke på hur guldfisken ser ut i den här filmen så kan jag bara med skräck tänka mig hur katten hade sett ut. Så då tar jag en dålig direkt framför en dålig CGI-animerad figur. Ja, ska man välja mellan pest och, och cholera i det här fallet så håller jag med. Då är en, en dålig direkt att föredra ...alla gånger. Det, det blir i alla fall... ...något påtagligt. Någonting som andra kan eh, reagera mot... ...och eh, inte kännas... ...bara påklistrat. Så det ...absolut, absolut. Och eh, jag håller också med... ...det finns ställen då... ...då det visuella... ...klaffar faktiskt... ...på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Det finns eh, snygga scener, det finns härlig design på både apparater och eh, fordon och allt möjligt här. Det, de har lite fantasi att tillgå här i alla fall och de använder det ibland på bästa möjliga sätt i alla fall. Så det finns saker att tycka om här men... Eh, det är ju det som skaver i ögonen som, eh, åtminstone jag, minns mest när filmen är avklarad. Jo, men det är ju de sakerna som är så mycket mer påtagliga. De sticker ut, de går inte att undvika, man lägger märke till dem. Och alla de sakerna som ser rätt ut, som ser äkta ut, som ser naturligt ut... De hamnar ju i bakgrunden i jämförelse och det är ju ett jätteproblem. Och istället mm. för att skala ner på effekterna och kanske tänka igenom manuset och fundera ja, om vi bara kan leverera effekter av den här typen, hur kan vi gå runt det här? så alltså att vi slipper använda så mycket effekter som möjligt för att istället använda manus, dialog och faktiska handlingar istället. Men nej, har man tänkt stort och effekterna har inte kunnat leverera vad manuset lovar och det är ju inget succérecept direkt... Mm. Sen kan jag väl också vara lite generös och säga att det är många snygga kameravinklar här. Kameraarbetet är förhållandevis väldigt bra. Fotot ser hyfsat ut och mycket av designen, precis som du sa, är ganska tilltalande. Det är bara det att det drängs ju av allt det dåliga. Det dränks av den dåliga humorn. Det dränks av det horribla skådespeleriet. Det dränks utav de fasansfulla digitaleffekterna allt det dåliga det ligger som en tjocksmet. ovanpå allt det som ser bra ut och det bestående intrycket man har av det visuella det är ju ja, en sockersjock utan något näringsinnehåll alls <håll> ja bra beskrivet där absolut det är definitivt så det är som att suga på en sockerbit kanske det känns extremt sött och när allting kommer kring så har man bara fått i sig tomma kalorier. Och ja, jag har fått munnen full av det här nu. Jag känner att det, det verkar i hela kroppen av allt socker. Så jag behöver lämna det här nu för att, att lugna mina sinnen lite grann tror jag det kan jag fullt förstå men vi är inte riktigt färdiga ännu utan vi behöver ju faktiskt ta och summera vad vi känner för den här filmen också. Det är väl ganska tydligt åt Waterbarka men Pavu vad tycker du om The Cat in the Hat? Vad ska man säga? Det här är en fantasifull tolkning av Dr. Seuss klassiska barnbok. Man kan se glädjen, magin, lekfullheten och den underliggande innebörden i berättelsen. Så långt är allting gått. Det tragiska är att denna fina och roliga historia fullständigt drunknar i skit. Den sockersöta, tilltalande kärnan den har bara målats över med lager på lager av plumpa sexskämt, hemska stereotyper, värdelösa specialeffekter och Mike Myers. Eh, Myers försöker desperat vara Jim Carrey i den här rollen men han har absolut inget av det som krävs för att lyckas här Först och främst så går det inte att agera i den dåligt utformade dräkten han bär. Han har inte mimiken eller karisman för att få eh, rollen att tränga igenom allt smink som han har på sig. Sen känns det som att manuset har lämnat många av kattens repliker tumma för att spånas fram av skådespelaren. Och det är inte Mark Myers i närheten av att lyckas med här. Så ja, Universal och Imagine här och har utan tvekan varit ute efter att göra en ny How the Grinch Stole Christmas. Och jag får känslor av att budgeten krympte rejält när de inte lyckades skriva kontrakt med de talanger som de var ute efter. Man har försökt att eh, uppdatera boken och göra den mer attraktiv för dagens ungdomar. Men... Ja, resultatet det blir bara så tröttsamt. När det inte är extremt fuserande och påfrestande, det vill säga. Det här är ingen Dr. Seuss-filmatisering egentligen. Det här är ett vrak av hopplistrade gags och enfaldig humor som bara råkar bära Dr. Seuss namn. Det, det har lite till ingenting med Katten i hatten att göra egentligen. Så... Återigen misslyckas en filmatisering av en Dr. Seuss bok och hans så unika berättarstil men det här är innebannar mig den värsta av dem alla tror jag. Man förstår inte ursprungsmaterialet här, man kan inte göra något vettigt med det och man verkar inte bry sig för fem öra om detta heller. Det här är inget annat än en kassako som kastats ihop för att rida på vågen av Grinch-filmens, ja för mig, oförståeliga popularitet. Den här filmen är en skenande bil där ingen håller i ratten. Det är sorgligt att beskåda, så jag måste nog avråda, för denna katt gör er illa och det ebbar mig inte av våda. Ja, det var verkligen känslosamma ord där och jag kan fullständigt förstå dig därför att det här är en smärre katastrof. Det är länge sedan jag läste Dr. Sos, det är sant, men jag har väldigt svårt att tro att den här filmen skulle vara representativ för både hans böcker, hans stil och hans andemening. Den här filmen är allt annat än stilfull och atmosfärisk. Den är högljudd, tondöv, galen och tafflig på alla sätt och vis. Den är full av prestationer som är under all kritik. Den är full av effekter som ser horribla ut. Den är full utav tafatta skämt som verkligen inte hör hemma i en film för barn. Och det förvånar mig inte alls att de efterlevande till Dr. Seuss valde att förbjuda dem att göra en uppföljare på den här. Därför det ska tydligen ha planerats att adapteras även boken på The Cat in the Hat. Så all heder där. Det här är en galen historia, men galen utav helt fel anledningar. Michael Myers, han försöker. Så mycket måste vi väl ge honom. Men han försöker på helt fel sätt. Han försöker lägga sig till med en komisk stil som inte alls synkar med honom. Han kommer med spontana uttalanden och skämt som inte alls känns riktigt tematiskt rätt till vad vi försöker se här. Istället för att skapa en... Ja, tidlös barnbokshistoria som skulle kunna njutas av i decennier framöver så dränker man den i populärkulturella referenser och mycket annat som känns omodernt redan nu. Jag kan inte rekommendera den här filmen, det är fullständigt omöjligt. Däremot så kan jag varmt rekommendera att söka upp Dr. Seuss böcker och läsa dem istället. Om inget annat så får man en betydligt behagligare och betydligt intressantare upplevelse. Därför att det finns mycket magi i de här historierna, det finns mycket magi i den här kardens penna och det är fullständigt frånvarande i filmadaptionen av The Cat in the Hat. Jag tar och läser boken istället och ser hur Dr. Seuss trots hans stränga begränsningar i hans skrivarstil med rim och allt gör att det hela känns mycket mer magiskt, att hans begränsningar och regler i hans skrivande bara gör att det hela blir så mycket mer fantastiskt. Så läs boken och njut. Men nu tar vi och lämnar det magiska bakom oss för ett tag för nu blir det mycket mer realistiskt framöver. Det är dags att spänna fast säkerhetsbältena igen. Det är dags att ta på rymddräkten igen för nu sätter vi av ut mot stjärnorna och beger oss till en betydligt ödsligare destination. Ja, det, det blir ju till en, en fjärran planet vi åker och ja, jag är rädd för att vi inte vet om vi kommer att komma hem igen faktiskt. Nej, där är väl risk för att saker och ting kommer att gå fel, där är väl risk för att eh, hemresan blir inställd och man får göra vad man kan med vad man har där man är och det är ju inte den trevligaste situationen att vara i men samtidigt så kan det nog bli en upplevelse för livet. Ja hur länge det livet än må vara för eh, livet är ju i ständig fara då också så man vet aldrig vad som lurar bortom hörnen och vad det är för problem man kommer att stöta på härnäst så eh, det känns som spänningen kommer att bli intensiv. Men lika mycket som det kommer att vara spänning och dramatik så kommer det nog att bli väldigt emotionellt också och jag tycker om när en historia lyckas blanda alla de här ingredienserna och få fram en riktigt tillfredsställande berättelse och... Jag har hört goda ord om den här rullen så mina förhoppningar är höga även om jag försöker att låta bli att hypa upp den. Jag vill se den för vad den är men vad vi har förväntat oss är någonting som kommer att bli åtminstone väldigt intressant. Mm, ja intressant lär det bli men jag, jag förhåller mig kanske lite mer skeptisk till den här filmen men jag ska försöka att hålla mina sinnen vidöppna och supa in allting och se var vi landar här för det, det finns ju onekligen mycket med den här sci-fi berättelsen som, som lockar mig här det, det måste jag känna